Єгипетська піраміда – диво світу Велика Єгипетська піраміда – одна з найдавніших та велетенських споруд людства. Цікавим є факт, що піраміди будувалися з дивовижною точністю. Навіть сучасні будівельники за допомогою високих технологій та підйомників, яких, звичайно, не було в ті часи, не можуть будувати настільки точно. Велика піраміда складається з 203 рядів каміння – Вага кожного – 2-10 тонн, середня висота – 68-69 см. Скільки ж було витрачено часу на будівництво, скільки людей там працювало? Існує багато різноманітних єгипетських легенд, які стверджують, що у різні часи існували жреці та чародії, які могли, не докладаючи зусиль поглядом за допомогою таємних заклинань, піднімати камені, Вагою до 10 тонн Пояснення сучасних учених Склалася єдина думка, що єгипетські піраміди Будувало більше 100 тисяч людей понад 20 років Будівництво здійснювалось важкою працею невільників Які під спекотним сонцем за допомогою канатів Тягли величезне каміння Вони гинули від голоду та страшенної втоми але на зміну їм приходили нові невільники, і будівництво продовжувалось. Проте залишається загадковим, як на зорі цивілізації стародавні єгиптяни з такою точністю, не маючи ніяких технологій, побудували справжні витвори мистецтва.